Книги «Солов'їною» запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка «Життя у позику». Розділ 20. Кожне коло мало трохи більше трьох кілометрів, але траса бігла вулицями Монте-Карло, якраз центром міста, довкола порту, вгорода казино і назад. У багатьох місцях вона була така вузька, що ледве вистачало місця для обгону, складаючись переважно із закрутів, подвійних віражів, закосів у формі шпильки та під гострим кутом. Треба було проїхати сто таких кіл понад триста кілометрів, а це означало, що гонщик мусить десятки тисяч разів перемикати швидкості, гальмувати, рушати з місця. Знову перемикати швидкості, гальмувати та знову рушати. «Майже карусель», – сказав із посмішкою Клерфе до Ліліан. «Щось на зразок циркової акробатики. Ніде не можна розігнати авто, бодай на половину максимальної швидкості. Де ти сидиш?» «На трибуні. Десятий ряд праворуч». «Буде гаряче. Маєш якийсь капелюх?» «А вже ж!» Ліліан показала брилика, якого тримала в руці. Добре, увечері ми будемо їсти лангустів у павільйон Д'Ор, біля моря, і попивати холодне вино. А завтра поїдемо до одного мого знайомого, він архітектор, і зробить нам план перебудови будинку. Дім буде світлий, із великими вікнами і сонячний. Тренер гукнув до клерфа італійською. Починається сказав Клерфе, застібаючи під шиєю білий комбінезон. Він вийняв із кишені шматок дерева і поплескав ним по авто, а відтак по долоні. "Готово", крикнув тренер. "Готово". Дідян поцілувала Клерфе та виконала ритуальні забобони, буцім поплювала на авто і на комбінезон Клерфе і прошепотіла якесь заклинання, яке могло б викликати зворотну дію. Відтак підняла руку з двома розчепіреними пальцями в напрямку шосе і боксів, де знаходились інші авто. Це було ветаторе – спеціальне заклинання проти лихого ока. Коли Ліліан пішла до виходу, італійці-механіки дивились на неї з німим обожнюванням. Ідучи, вона чула, як за її спиною молиться тренер. «О, солодка крова Ісуса і ти, матір усіх скорботних, допоможи і Фріджеріо! У дверях Ліліан озирнулася. Дружина Маркетті та два інших водії сиділи вже з секундомірами і картами на своїх місцях. «Мені не варто було його залишати», – подумала Ліліан і підняла руку. Клерф засміявся і помахав її у відповідь. Він здавався зараз зовсім молодим. «О ви, святі, спаліть опони конкурентів удвічі швидше, ніж наші!» – молився тренер, після чого крикнув. «Готові до старту! Стороннім вийти!» Стартувало 20 авто. Після першого кола Клерфе їхав на восьмій позиції. Він не мав найкращого місця на старті і коли рушали, трішки забарився. Тепер він тримався за Мікотті, про якого знав, що той буде рватися до перемоги. Перед ними їхали Фріджеріо, Монті і Сакетті, передвів Меркатті. На четвертому колі Монті обігнав Сакетті на рівній дорозі, що вела вгору до казино, витискаючи максимальну можливість двигуна. Клерфа, який сидів йому на хвості, також розігнався і обігнав Сакетті перед самим тунелем. Коли виїхали з тунелю, побачив, як автомі Котті починає диміти і відстає. Він обігнав його і рушив у погоню за Монті. За три кола він наздогнав його на шпильці і причепився як тер'єр до його задніх коліс. «Ще 92 кола і 17 конкурентів», – подумав Клерфе, коли побачив друге авто, що зупинилося біля Мікотті. Тренер сигналізував йому, що він поки що не рвався вперед. Мабуть, Фріджеріо і Маркетті, які терпіти не могли одне одного, вирішили воювати між собою, замість підкорятися дисципліні та їхати колективно. І тренер хотів тримати Клерфе і Майєра в резерві на випадок, якщо лідери потрощать свої авто. Ліліан бачила, що вся з мчить повз трибуни частіше, ніж кожні дві хвилини. Швидкість, з якою це відбувалося, робила в її очах перегони ще безглуздішими. Щойно авто було ще тут, але досить було на секунду відвернутися, як вони знову з'являлися на тому ж місці, тільки в дещо іншому порядку. Здавалося, вони не пропадали з овиду, а просто пересувалися назад і вперед, мов скельця у магічній камері. І як тільки вони можуть порахувати ці 100 кіл? подумала Ліліан, а потім згадала тренера, який молився, пітніючи та проклинаючи, і показував гонщика в табличку та прапорці, увесь час міняючи їх відповідно до якогось секретного коду. Після сорока кіл вона хотіла вже йти. Мала враження, що повинна тепер, саме зараз, виїхати, перш ніж перегони закінчаться. Перспектива стеження за наступними шістдесятьма колами і з невеликими переміщеннями на трасі здавалась їй марнуванням часу, таким же, як і змарнований час до її від'їзду з санаторію. У неї в торбинці лежав квиток до Цюріха. Ліліан купила його вранці, коли Клерфе останній об'їжджав дистанцію. Квиток був на післязавтра. Цього дня Клерфе повинен був відлетіти до Риму. За два дні він збирався повернутися. Літак Клерфи відлітав уранці. Потяг від'їжджав увечері. «Я вислизаю, як злодій», – подумала вона. «Ніби якийсь зрадник. Так само, як у санаторії, я хотіла вислизнути від Бориса. А врешті все ж мусила відбути розмову з Борисом. Але що це дало? У таких випадках – Завжди звучать фальшиві слова. Люди завжди брешуть, бо правда тоді безглузда жорстокість. А потім вони відчувають гіркоту і відчай. Бо не зуміли розлучитись інакше, бо останні спогади, які їм залишалися, це спогади про сварки, непорозуміння і ненависть. Вона почала шукати в торбі свій квиток. Раптом їй здалося, що вона його загубила. Цього моменту було достатньо, щоб її прикувати до місця. Незважаючи на спекотне сонце, її морозило. У знову піднялася температура, подумала Ліліан. Натовп навколо неї заволав. Унизу, там, де виднілися блакитні мініатюрні порт і білі яхти, на яких юрмилися люди, маленьке, наче іграшкове авто раптом протиснулося з боком і обігнало інші. «Клерфе!» – вигукнула радісно огрядна дама поруч із нею, ляскаючи програмкою по товстих стегнах під полотняною сукнею. За годину Клерфе уже вийшов на друге місце. Він тепер із холоднокров'ям безжально перестідував Маркетті. Клерфе ще не хотів його випереджати, бо йому це не квапило. Він міг це зробити після 80-го кола, а навіть на 90-му. Він хотів його тільки переслідувати, тримаючись на невеликій відстані, аж поки той почне нервувати. Він не бажав ще раз ризикувати, перенапружуючи мотор. Він розраховував, що це зробить Маркетті, в надії позбутися свого переслідувача. Маркетті так і вчинив, без жодних наслідків для двигуна, та все ж Клерфовід чув, що Маркетті дуже стурбований, адже йому не вдалося досягти своєї мети – відірватись від Клерфе. Маркетті став блокувати дорогу і віражі, він не хотів пропускати Клерфу вперед. Клерфе почав хитрувати. Роблячи вигляд, ніби має намір обігнати Маркетті, насправді навіть цього не намагався. А в результаті Маркетті почав уважніше спостерігати за ним, ніж за власним авто, і став менш обережним. Так вони зробили коло і добряче обігнали кількох гонщиків. Обливаючись потом, тренер показав Клерфе таблички і махав прапорцями. Він вимагав, щоб Клерфе не йшов на обгін. Маркетті належав до тієї самої стайні, і достатньо було, що він уже перед ним, змагається із Фріджеріо. Втратив опону і відстав від Клерфе на цілу хвилину. Між ними було вже п'ять інших гонщиків. Самого Клерфе наздоганяв тепер Монті – але ще не вчепився йому в колеса. Клерфе, зрештою, швидко долаючи віражі, легко позбувся суперника. Знову проїхали біля боксів, і Клерфе побачив, як тренер волає до всіх святих, а водночас трясе на його адресу кулаками, щоб не тримався надто близько до Маркетті, котрий дав тепер перед тренером розпачливий знак, щоб стримав Клерфе. Клерфе кивнув і відстав на довжину авто. Але не більше. Він хотів виграти ці перегони. Чи з благословення тренера, чи без нього. Він також хотів отримати премію за перемогу. А крім того, він поставив на себе ставку. «Я потребую грошей», – подумав він. «На майбутнє, дім, життя з Ліліан». Через кепський старт він трохи відстав, але знав, що виграє. Почувався дуже спокійним у дивній рівновазі між концентрацією і розрядкою, яка дає певність, що нічого ніколи не може з ним статися. Це було щось, як яснобачення, котре вилучає будь-які сумніви, вагання і невпевненість. Раніше Клерфе часто переживав цей стан, але останніми роками йому цього бракувало. То була одна з рідкісних хвилин чистого щастя. За черговим закрутом Клерфе побачив, що авто Маркетті раптом затанцювало і стало поперек дороги. Пролунав скрегіт розтрощеного металу об перешкоду. Він побачив, як чорна калюжа мастила заливає трасу, як два інші авто на величезній швидкості зіткнулись одне з одним, як авто Маркетті не у сповільненому темпі дуже повільно перекидається. Водій пролітає в повітрі і падає на землю. Сотніми очей Клерфе вдивлявся в шосе, намагаючись знайти хоч якийсь просвіт, у який можна було втиснути авто. Але просвіту не було. Шосе раптом різко збільшилось і водночас скорчилось. Клерфе не відчував страху, він лише прагнув наскочити на інше авто не під прямим кутом, а боком. В останню мить він ще встиг подумати, що варто звільнитись від керма, але руки були надто повільні, все злетіло вгору, він раптом став невагомим, а відтак дістав удар в грудину, а інший в обличчя. З усіх боків звалився на нього розтрощений світ, за хвилю виникло ще перелякане бліде обличчя людини у обслузі траси. А потім у нього ззаду вдарив потужний кулак. І залишився тільки темний шум. А потім не було вже нічого. Авто, яке налетіло на Клерфе, пробило вилом у суцільному плетиві автомобілів. Через нього змогли проскочити авто, що мчали вслід. Гонщики пролітали повз, вихляючи впритул притул до розбитих авто. Так, що метал зі скреготом терся об метал, і здавалося, що це голос сногнуть скалічені автомобілі. Черговий з лопатою в руках перестрибнув мішки з піском і почав засипати піском калюжу мастила, відскакуючи, коли наближалося виття двигунів. З'явилися санітари з ношами. Вони витягнули маркетті з небезпечного місця, понесли вгору і подали іншим понад барикадою з мішків. Підбігло кілька людей зі знаком «небезпечно», щоб застерегти інших водіїв, але перегони встигли переміститися в інше місце. Усі авто проминали цей відрізок шосе і тепер знову поверталися сюди. Деякі з гонщиків кидали швидкий погляд на боки, очі інших були прикуті до траси. Авто Клерфе не тільки саме впало на інше авто, але ззаду наїхав на нього Монті. Монті не отримав майже жодних ушкоджень, власними силами пошкотильгав у бік, а обличчя ж Клерфе було розбите. Кермо зім'яло йому огрудину. Кров текла з рота, він був непритомний. Наче мухи біля скривавленого шматка м'яса зібрався на краю траси натовп і витріщався виболушеними очима на санітарів і механіків, які поспішно різали метал, добуваючи клерфа. Перед ним дограло інше авто. Людям з вогнегасниками вдалося відтягнути уламки, і тепер вони намагались гасити авто. На щастя, бак тріснув, і завдяки цьому не сталося вибуху. Але бензин горів, спека була нестерпна, і пожежа і далі загрожувала іншому транспорту. За дві хвилини пролітала цим відрізком решта авто. Рик двигунів завис над містом, не наче якийсь похмурий реквій, і, наростаючи, переходячи в жахливе виття, коли автомобілі минало здиблене авто, на якому був розіп'ятий скривавлений Клерфе, освітлений блідим полиском гаснучого вогню у світлі погіднього полудня. Перегони точилися далі, ніхто їх не переривав. Ліліан не відразу зрозуміла, що сталося. Голос у мегафоні був невиразний, багато разів відлунюючись. Диктор, мабуть, від хвилювання говорив надто близько до мікрофона. Ліліан почула, що щось сталося з авто, яке випали з траси і вдарились об інші автомобілі. Крім того, з авто витекло мастило. Потім вона побачила зграю авто, що мчать повз трибуни. Неможливо, щоб було аж так погано, подумала вона, інакше б перегони перервали. Вона шукала очима номер Клерфа, але не знайшла його, хоча він міг уже проїхати. Адже раніше вона не звертала на це уваги. Через мегафон трохи виразніше залунало повідомлення, що на набережній Плезанс трапилась аварія. Зіткнулося кілька авто і є кілька поранених. Ніхто не загинув. Подальша інформація в наступному повідомленні. Розподіл місць такий. Фріджеріо із 15-секундною перервою, потім Конті, Дюваль, Мейєр. Ліліан слухала з напруженням, ані слова про клерфе, хоча він був другим, ані слова про клерфе. Вона знову почула, як наближається авто, і проштовхувалась у перші ряди, намагаючись роздивитися дванадцятку, червоне авто номер дванадцять. Але воно не з'явилося. Серед глухої тиші жаху, яка затопила її, Загримів тлуслий голос диктора. Серед поранених перебуває Клерфе. Він у дорозі до лікарні. Здається, непритомний. Монті зазнав ушкодження коліна і стопи. Маркетті... Це неможливо. Зойкнуло щось усередині Ліліан. Не в цій гонитві мініатюрних авто... Не в цьому місці із мініатюрним портом і кольоровою панорамою, мов би складеною з кубиків. То мусить бути помилка. Його авто зараз приїде. Виникне як із-під землі, так як тоді на Тарга Флоріо. Може трохи запізниться, буде зім'яте і пооббиване, але все ж таки цілий неушкоджене. Однак, думаючи про це, уже відчувала, як надія маліє, як розбивається, перш ніж устигла зміцніти. «Непритомний», – подумала Ліліан і вчепилася в цю думку. «Що б вона мала означати?» Це могло означати все. Ліліан зауважила, що непомітно для себе самої покинула трибуну і рушила до боксу. «Може, його занесли туди?» Мабуть, він лежить на ношах із вивихнутим плечем або рукою, як Натарка Флоріо, і сміється зі своєї невдачі. «Його повезли до лікарні», – сказав спіднілий тренер. «Мати найсвятіше, святий Христосе, чому саме ми? Чому не наші конкуренти? Що? Хвилиночку?» Він побіг на край траси, щоб передати водіям сигнали. Авто промчали, зблизька здаючись більшими грізними, і їхній рик наповнив цілий простір. «Що сталося?» – загукала Ліліан. «Та залиште врешті ці кляті перегони! Скажіть мені, що сталося?» Ліліан роззирнулася. На неї ніхто не дивився. Механіки, зайняті запасними частинами й опонами, намагалися не піднімати очей. Коли до когось наближалася, той відразу відсувався. Виглядало так, ніби вона була зачумлена. Нарешті повернувся тренер і прохрипів. Для Клерфи не стане легше, чи залишує ці кляті перегони, чи ні. Зрештою, ледве чи не хотів би цього він. Він хотів би... Де він? – перебила його Ліліан. Я не хочу жодних проповідей на тему почесного кодексу автогонщиків. У лікарні. Його відразу забрали до лікарні. Чому біля нього нікого нема, щоб йому допомогти? Чому ви тут, не біля нього?» Тренер поглянув на неї нитямущим поглядом. «Як я міг би йому допомогти? Або хто-небудь звідси? Тепер це справа лікарів!» Ліліанко витнула слину. «А що з ним сталося?» Тихо поцікавилась вона. «Я не знаю. Я не бачив цього. Ми всі були тут. Ми мусили лишатися тут». «Так», – сказала Ліліан, – «щоб перегони могли точитися далі». «Так воно вже заведено», – безпорадно відказав тренер. «Ми всі тут тільки працівники». Тут підбіг до них якийсь механік. Наростаючий риль двигунів наближався знову. «Синьорина!» – тренер розвів руками і поглянув у напрямку траси. «Я мушу йти!» «Чи він живий?» – запитала Ліліан. «Але ж так, живий! непритомний. Лікарі! Я мушу, на жаль, синьорина!» Тренер вихопив з ящика таблички і побіг давати знаки водіям. Ліліан чула, як він кричить. Мадонна, мадонна, чому саме мене кляте мастило, і родове кляте мастило? Лілян повільно рушила до виходу. Ми прийдемо після перегонів, синьорино. шепнув один з механіків. Відразу після перегонів. Чорне покривало шуму висіло над всім містом, коли вона їхала до лікарні. Їй вдалося знайти тільки бричку, оздоблену прапорцями і кольоровими стрічками, із конем у солом'яному капелюсі на лобі. «Це триватиме довше, ніж зазвичай, мадемуазель», – сказав візник. «Ми муситимемо зробити великий об'їзд. Вулиці перекриті. Перегони, ви ж розумієте!» Ліліан кивнула. Вона сиділа закутана в біль, який не здавався болем а тупими тортурами, що були ніби приглушені якимись наркотиками. Усі її почуття, окрім слуху і зору, були майже паралізовані. Вона бачила авто і виразно, несамовито, гостро чула рев моторів, і це було нестерпно. Візник безперервно базікав, намагаючись показати їй місця, звідки було видно перегони. Ліліан його не чула. Вона нічого не чула, окрім реву моторів. Хтось спробував затримати бричку і щось їй сказати. Вона не зрозуміла його слів, але попросила зупинитися. Вона думала, що та людина має якусь звістку від клерфа. Італієць у білому костюмі з маленькими чорними вусиками запрошував її на вечерю. «Що?» – поцікавилась вона, не розуміючи, що він мав на увазі. «А що далі?» – чоловік усміхнувся. «Може бути і щось більше, то залежить від вас». Вона не відповіла, лише відвела очі. Він нічого не знав про Клерфе. «Далі!» – квапила вона візника. «Швидше!» «Такі джентльмени ніколи не мають грошей!» – пояснив візник. «Ви добре зробили, позбувшись його!» «Хто знає, може, ще мусили б заплатити за нього? Старші пани були більш гідні довіри!» «Швидше!» – сказала Ліліан. – «Дуже прошу!» Їзда тягнулася без кінця, перш ніж вони зупинилися перед лікарнею. Дорогою Ліліан дала собі силу селенну всіляких обітниць. Вона була переконана, що виконає їх. Вона не поїде. Вона залишиться, вона вийде заміж за Клерфе, аби лише він був живий. Вона давала цій обітниці, не думаючи, автоматично, так як кидають камінці ставок. «Пан Клерфе в операційній», – сказала сестра із приймальні. «Ви можете мені сказати, наскільки серйозно його поранено?» «На жаль, мадам, ви мадам Клерфе?» «Ні. Родичка? Яке це має значення?» «Нічого, мадемуазель, тільки з тією різницею, що після операції буде дозволено відвідувати його лише на хвилинку найближчі рідні!» Ліліан здивована глянула на сестру. «Може, варто сказати, що вона заручена з клерфа. Який абсурд!» «Його оперують?» – поцікавилась вона. «Так, інакше б не лежав в операційній!» «Одна з тих, які мене не зносять», – подумала Ліліан із роздратуванням. «Я можу почекати», – поцікавилась Ліліан. Мецестра показала їй на лавку. «Тут нема залу очікування», – запитала Ліліан. Медсестра показала на двері. Ліліан зайшла до приміщення, де росли натоплені декоративні рослини – Лежали старі ілюстровані журнали, і мухи дзіщали довкола липучки, що звисала над столом зі стелі. Ревіння моторів долинало й сюди, хоч і було приглушеним, наче десь далеко скаженіли барабани. Час став липким, як та липучка, на якій мухи вмирали повільною смертю в муках. Ліліан вдивлялася у рюстріпані журнали, відкривала їх і знову закривала. Намагалась читати але не могла. Вставала і підходила до вікна, потім сідала знову. У покої висів запах страху, який добувався тут із безлічі людей за тривалий час. Вона намагалася відчинити вікно, але відразу його зачинила, бо рик двигунів миттєво вірвався всередину зі ще більшою силою. Небавом увійшла жінка з дитиною. Дитина почала плакати, жінка розстібнула блузу і нагодувала її. Немовля голосно тямкало, а потім заснуло. Жінка несміливо усміхнулася до Ліліан і застібнулась. За кілька хвилин сестра відчинила двері. Ліліан устала, але та не звертала на неї уваги і кивнула жінці з дитиною, щоб та вийшла. Ліліан знову сіла. Враз напружила слух, щось змінилося. Чула це в потилиці, напруженість спала, неначе щось ослабло. За хвилю вона зрозуміла, що це тиша, затихнув рик двигунів, перегони закінчилися. За чверть години Ліліан побачила, що під'їжджає і зупиняється відкрите авто з тренером і двома механіками. Медсестра ввела їх до зали очікування. Вони стояли з опущеними головами. «Уже щось відомо?» – запитала Ліліан. Тренер показав на наймолодшого механіка. Він був при тому, як його витягнули. «У нього текла кров з рота», – сказав механік. «З рота?» «Так, виглядало на кровотечу!» Ліліан поглянула на нього. «Що за жахлива помилка! Кровотеча була її сферою, а не клерфе!» «Яким чином він міг дістати кровотечу?» – поцікавилась вона. «Кермо врізалось йому в грудину», – сказав механік. Ліліан повільно похитала головою. «Ні», – сказала вона. «Ні». Тренер підійшов до дверей. «Я погляну, до лікар!» Ліліан чула, як він проводить розмову з сестрою. Їхні голоси відзвучували, і знову настала гаряча тиша, в якій дихали обидва механіки і дзищали мухи. Повернувся тренер. Зупинився в дверях. Його очі здавалися незвичайно білими на тлі загорілого обличчя. Кілька разів він порухав вустами, перш ніж нарешті промовив. Клерфе помер. Механіки витріщили на нього очі. «Його оперували?» – поцікавився молодий механік. «Напевно, погано його прооперували!» «Його не оперували. Він помер раніше». Усі троє поглянули на Ліліан. Вона не рухалась. «Де він?» – поцікавилась вона нарешті. «Його готують!» «Ви його бачили?» – поцікавилась вона з невеликим зусиллям, Тренер кивнув. «Де він?» «Краще, щоб ви його тепер не бачили», – відказав тренер. «Завтра зможете побачити». «Хто так сказав?» – поцікавилась Ліліан холодним тоном. «Хто так сказав?» – повторила вона. Бікарі. ви б його не розпізнали. Краще приходьте завтра». «Можемо завести вас до готелю?» Ліліан підвелась. «Чому б я його не розпізнала?» Тренер промовчав. «Обличчя, – нарешті пояснив він, – воно сильно понівечене. Кермо зім'яло йому у грудину. Лікар вважає, що він нічого не відчував. Це настало миттєво. Він відразу знепритомнів і вже не отямився». «Думаєте, – сказав голосніше, – що нас це не потрясло? Ми знали його довше, ніж ви!» «Так, – відказала Ліліан, – ви знали його довше, ніж я!» «Я не те мав на увазі! Я мав на увазі, що це завжди так, коли хтось помирає! Раптом його нема! Він уже нічого не промовить!» Хвилину тому, що був тут, а потім раптом його нема. Хто ж це може збагнути? От я й кажу, що й нам нелегко. Стоїш і не можеш нічого второпити. Розумієте, що я маю на думці? Так, я розумію. Тоді ходіть з нами, мовив тренер. Відвеземо вас до готелю. Вистачить на сьогодні. Завтра ви зможете його побачити. «А що я робитиму в готелі? запитала Ріріан. Вони знизали плечима. «Раджу вам викликати лікаря, щоб дав вам заспокійливий укол. Сильний укол, щоб ви спали до самого ранку. Ходімо. Тут не можна вже нічого зробити. Він не живе. Ми всі не можемо вже нічим зарадити. Коли хтось помер, то кінець. Не можна вже нічого зробити». Він ступив на крок ближче і поклав їй руку на плече. Ходімо, мені це знайоме. Господи, таке для мене не вперше, але дідько, це завжди вперше. Кінець двадцятого розділу. Дякую, що завітали на канал книги Солов'їною.